El Telefon Sanitari de Catalunya 061 CatSalut Respon ha rebut un total d'1.776.664 alertes en el seu primer any de funcionament, cosa que suposa una mitjana de 4.868 al dia. Segons ja han revelat aquest dilluns en roda de premsa el director del Servei Català de la Salut, CatSalut, Josep Maria Pedrosa, i el director del Sistema d'Emergències Mèdiques, Francesc Bonet. El 061 CatSalut Respon, antigament conegut com a Sanitat Respon, respon les 24 hores del dia a totes les trucades sanitàries que no són revelatives a emergències, que gestionen a través del 112 i ofereix atenció no presencial als pressions crònics. Bonet ha concretat que el 45% de les alertes rebudes s'ha resolt telefònicament, el canal més utilitzat per accedir a aquest servei i el 55 restant ha requerit la mobilització d'un metge al domicili d'una ambulància del SEM o d'un helicòpter medicalitzat. A més de per als usuaris, el servei també s'ha convertit en un referent que per als professionals de la salut. Ofereix un servei de traducció instantani amb més de 100 idiomes i dialectes i actualitza la informació de campanyes sanitàries, una cosa molt útil per resoldre dubtes dels sanitaris, ha dit Bonet. El telèfon està coordinat amb la història clínica compartida dels pacients, cosa que permet connectar amb hospitals i centres d'atenció primària, CAP, per oferir una atenció continuada i actualitzada amb totes les dades dels usuaris. A més, ofereix atenció de forma proactiva. Els més de 200 professionals que treballen en el 061 CatSalut Respon truquen els pacients que han, partit, que han patit un infart per fer seguiment, controlen els pacients fràgils, tornen a trucar els usuaris que han utilitzat el servei per garantir que han rebut una correcta atenció i acompanyen els pacients crònics. El telèfon també està coordinat amb el sistema de teleassistència mèdica per a descapacitats, tenint en compte que entre el 15% i el 20% de les alertes són de tipus sanitari. Quan aquest perfil d'usuari requereix atenció mèdica, els serveis socials es deriven la, ens deriven la trucada a nosaltres, segons Edith Bonet. D'aquesta doncs manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya, Judit Guiu, Francisco Miguel i Jordi García.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 Em comencem parlant de les obres per urbanitzar el passatge Tourné al barri de la Trinitat Vella. El de Barcelona, a través de l'empresa municipal Barcelona Gestió Urbanística, ja ha iniciat les obres per a la urbanització del passatge Tourné, en el tram comprès entre el nou carrer Tourné i el carrer Via Arcino, al barri de la Trinitat Vella. Aquestes actuacions tenen una durada de 4 mesos i un pressupost d'uns 195.000 euros.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 A més, es renovaran les xarxes de serveis de clavegaram, enllumenat i rec i s'instal·larà mobiliari urbà amb, com bancs, papereres i pilones. Pel que fa a l'enllumenat, s'instal·laran fanals amb leds. El passatge a Torner forma part del teixit de carrers de l'extrem sud del barri de la Trinitat Vella, inclusos en el pla espacial de reforma interior del sector Trinitat-Madriguera. La urbanització del passatge a Torner és la darrera actuació d'urbanització d'aquest sector de la Trinitat Vella. Aquest pla espacial contemplava actuacions en altres carrers, com via Barsino, el carrer Galícia, el carrer del Tossal, el carrer Torner i el carrer de Madriguera, que ja estan reurbanitzats. El projecte actual segueix els mateixos criteris i estil d'urbanització dels realitzats en les fases anteriors. Més que hora de comentar-vos, ja ha hagut un principi d'acord sobre el futur del canòdrom situat al barri de Congrés Indians. Els prop de 3.000 metres quadrats que ocupa l'edifici del canòdrom del Congrés Indians es destinaran en un equipament de ciutat, un viver d'empreses de creació cultural, l'associació de veïns del Congrés Indians ho accepta perquè, a canvi, ha renovat un acord amb l'Ajuntament que fixa la requalificació dels terrenys que envolten l'edifici. Una illa d'uns 20.000 metres quadrats en què s'hauran de construir els equipaments pel barri que la lluita veïnal reivindica des de fa sis anys, que és el temps que fa que els llebrers van deixar de córrer el canódroms. La presidenta de l'Associació de Veïns del Congrés Indians i membre de la taula de treball d'entitats, Belena Llucar, ha explicat que els veïns volen que d'aquests solars de titularitat municipal que envolten l'edifici catalogat, 11.000 metres quadrats de l'illa es destinin a zona verda i que els prop de 10.000 metres quadrats restants siguin per als equipaments d'un pavelló esportiu, una residència i centre de via per a la gent gran, un centre cívic, una escola de bressol i aparcaments. A Iucar lamenta, però, el temps perdut a reconstruir els acords entre veïns i ajuntament. El 2008 es va crear la taula de treball i el 2010 es va fer una proposta definitiva, que ja va conduir l'anterior govern municipal a presentar una modificació dels plans urbanístics a principis del 2011. No va ser fins a cap de dos anys, al 2013, que segons la portaveu veïnal, l'Ajuntament admet que cal reivindicar els plans urbanístics. La representant veïnal també ex, també adverteix que en el cas que els acords no es compleixin, es reprendran les mobilitzacions per reclamar els equipaments del bar. Les dues parts, veïns i ajuntament, han confirmat que sí, que, que s'està treballant en el, la modificació del pla general per ajustar els usos i reordenar els equipaments. Pel que fa a l'edifici, Premi FAT d'Arquitectura l'any 1963, s'hi preveu la creació del citat d'equipament que dependrà de l'ICUP i que, segons fons municipals, has de connectar el talent creatiu i la capacitat d'innovació de la indústria cultural i creativa en el teixit empresarial i l'emprenedoria. El projecte per a l'adequació de l'edifici ja ha estat adjudicat per VIMSA i en representa la tercera i última fase de la rehabilitació. El pressupost previst per a l'any 2014 és de 798.135 euros que inclou tant la redacció del projecte com les obres d'adequació dels espais. I pel 2015 han previst fer una inversió de 794.737 euros. Es preveu que les obres de l'edifici comencin cap a l'estiu i que s'acabin a la primavera del 2015. I no deixem el barri de Congrés Indians perquè es renova l'enllumenat del carrer Cardenal de Deschini. Us comico. Us comuniquem que, properament, començaran les obres de renovació de l'enllumenat del carrer Cardenal Tedesquini, en el tram comprès entre el carrer Sant Pasqual Bailón i el carrer Cep. Aquesta actuació millora els nivells lumínics i l'eficiència energètica. Les obres impliquen l'ocupació de la vorera en alguns trams. També en dedica la data de previsió de la finalització d'aquestes obres, doncs, en aquests moments és del setembre d'aquest any. També volem parlar-vos del barri del Bon Pastor perquè tal i com us ja us deia mai, ha entrat la recta final del nou mercat del Bon Pastor. Comença la recta final en, grans, en les grans transformacions dels mercats de la ciutat. Els més de set equipaments que han estat antenegats durant anys han en... com ara comencen a veure els fruits de tantes hores de molèsties i de sorolls. Són obres, la majoria de les quals van començar entre el 2007 i el 2008 i que no s'havien d'allargar més enllà del 2013. Els canvis de govern i la manca de pressupost han alentit i fins i tot aturat les transformacions. Pel que fa al Mercat del Bon Pastor, es construirà un nou edifici, ja que l'anterior es va enderrocar i l'activitat comercial es desenvolupa en una vela que actua com a mercat provisional, les noves instal·lacions del Bon Pastor disposaran d'una sala de vendes, d'una vintena de parades i també d'un autoservei. I ara entrem ja a conèixer algunes de les propostes, algunes de les activitats que podem trobar als nostres barris. Parlem en primer lloc del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència Barcelona 1714, any 0. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la Conferència Barcelona 1714, any zero, a càrrec de l'historiador Gregori Siles i Molina. Els canvis socials, culturals, polítics i urbanístics a la ciutat comptar abans i després de la derrota de 1714. I també hem de dir que a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, també es fan activitats aquesta tarda, es farà una xerrada amb el nom Digueu Prou, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada amb el nom Digueu Prou. Sessió del GLA oberta a tothom on es parlarà de la situació actual d'un sistema capitalista i de propostes de desobediència a un sistema i a unes polítiques que ja no són ni ètiques ni sostenibles. Ja ha arribat l'hora de dir prou? Està a càrrec d'Orcadi Oliveres. Aquesta, aquesta conferència doncs, es realitzarà eh, a càrrec d'Arcadi Oliveres, a la Sala d'Actes de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i hem de que l'aforament és limitat. Doncs ara el que fa més és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs avui hem començat parlant del barri de Congrés Indians, i és per aquest motiu que ens n'anem cap allà per parlar amb el president de la coordinadora d'entitats del Congrés d'Indians, el senyor Carles Parapoc. Molt bon Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana, perquè em sembla que hi ha hagut moltes activitats en només un dia i val la pena doncs, comentar-les, no? Sí. Perdoneu si, es, si no se sent bé, però que estic al metro. Suposo que sí. <laughs> Suposo que sí. No, sí, sí, que, sí, es sí, que et, sen et, sentim, et sentim, Bueno, a veure, activitats. importants uh, d'aquest cap de setmana ha sigut la primera mostra d'entitats del barri i de, també de la de, de sortida dels comerciants. En total érem 73 carpes de, de, de cada de les entitats que van poder participar i també dels comerciants, en total. 35 més o menys de cada una, 35 d'entitats i 35 de comerciants. I per ser la primera vegada van a força bé. Eh? Uh -huh. eh, la gent estava molt animada, va, uh -huh. va, va ser aturant tot un dia, des de les de set del de matí que es va començar a muntar, uh -huh. fins a les 12 de la nit, al bueno, quarts d'una, una cosa així que eh, van fer inclús Eh, vam rostir una vedella que aquestes coses que et fan quan et fan diguem, activitats multitudinàries sí, sí. Eh, i va ser una cosa també molt divertida i molt, molt popular eh? vull uh -huh. dir, ens vam assentar doncs, a les taules, vam menjar el tros de vedella i vam veure doncs, el que hi havia etc ens ho vam passar molt bé i la gent va, ja dic, va estar molt molt animada i molt contenta, i és possible que repeteixi l'any ja que ve. Eh? És a que va anar tan que la gent ja té ganes de tornar-hi, no? Efectivament, molta gent deia, bueno, eh, tal. Mm. també va ser una mica d'experiència, perquè clar, una cosa d'aquestes que no s'havia fet mai al barri del Congrés Indians. Mm. doncs eh, teníem una mica de recança, perquè clar, al principi no, no saps molt bé com va, Mm -hmm. Jo recordo que una vegada fa temps al parc de la Pegasa hi va haver una mostra d'aquestes entitats de tot Sant Andreu mm -hmm. que moltes entitats de, del barri van participar-hi, no? Mm -hmm. que, però en general ha estat molt bé i la gent contenta, i possiblement ja dic, que es torni a repetir l'any que ve, eh? uh -huh. També ha sigut tota una, una experiència positiva d'intercanvi de, de gent que no es coneixi, d'entitats, etcètera, etcètera. Uh -huh. Crec que anava molt bé, eh? Perquè hem de dir que aquesta mostra va durar fins a les 12 de la nit. És, o sigui, sí, no, bueno, no, va, no va parar en tot el dia. Efectivament, va ser una, una cosa continuada una de les coses que, que va anar molt bé és una sèrie d'activitats que es va fer l'empostissat, mm. que vull dir que hi havia tot un horari de, de, de gent, participació d'entitats de, de, del barri, fent activitats dintre, di que, diguem, de, de l'empostissat. I mm. això, vulguis o no, eh, hi va haver un fallo, ara que dius això, mm. petit fallo, que, que també hi hem pres nota per si es torna repetir l'any que ve. Eh, teníem un equip de marfonia que només se sentia des de l'empostissat. Mm. I això, com que va ser... De, un dall de carrer d'un segon des de, des de la plaça del Congrés fins a Puerto Píncipe, uh -huh. doncs és als extrems no se sentia eh, bé, vull dir, el que deien l'on postissat i uh el -huh. que es feia l'on postissat. Això serà una cosa millorar cada cara que ve si es torna a fer. Eh? De, de cara car a l'any que ve ens fitxeu a, a la ràdio i us intentem, no, també, mira, són intentem solucionar. Coses... Que, bueno, eh, són d'aquelles coses que quan muntes una cosa d'aquest tipus, uh -huh. com es va apuntant, per amb tot, però no penses en tot. Ja ho farem explicant-ho, no et no preocupis. Eh? Molt bé. A més, també hem de parlar del, del tema del, del canòdrom, no? Com està aquest tema? Bé, bueno, el tema del canòdrom han tenir una reunió fa poc a, a la institució de veïns i ens van la, que l'Ajuntament vol canviar, si no, si no recordo malament, el pla municipal, diguem, el pla, de, de, el, el, el, el, el pla d urbanístic. Sí. Llavors s'està presentant, eh, jo vaig firmar precisament amb les d'entitats que ja s'ha fet, doncs cada entitat firmava, si estava de, o no, a demanar a l'Ajuntament que no un el que s'havia acordat anteriorment de, dels equipaments que necessitem al barri, perquè mm -hmm. és l'últim, diguem-ne, per tot, que ens queda en quant espai per poder fer eh, alguns quants equipaments, no tots, perquè clar, són d'aquelles coses... Que, que no es pot tenir tot, però va bueno, ser més important és que es va, que es va eh, quedar amb la amb, la, amb la taula d'entitats de, del barri que, que d'una forma molt particular porta a l'associació de l'Índia o ara ha impulsat des de sempre l'associació de l'Índia. No? Uh -huh. I ja tinc que s'han presentat o es presentaran eh, una sèrie de demanant a de l'Ajuntament de que no canvi aquest, aquest el pla de... de diguem, d'actuació que hi havia preparat per al Canòleg, no, que estava acordat. Eh? Uh -huh. Doncs esperem que aquest pla d'actuació continuï endavant i que els veïns de Congrés indians doncs, puguin gaudir d'aquests equipaments. No? Jo crec que espero que sí, vaja, ja portem molts anys reclamant-ho, a part de que actualment hi ha la, el tema de la crisi, que bueno, però sembla uh -huh. que en mica en mica es van fent coses i esperem poder-ho fer ho aviat. Eh? Uh -huh. Una altra informació que ens ha arribat és mm. que eh, en aquests moments s'està fent la, el, la renovació de l'enllumenat del carrer Cardenal de Deschini, no? Sí Això sí que és una cosa que suposo que l'ajuntament els devia tenir previst. Mm. Eh, tant la part del carddenat de Xinini de diguem des del de carrer Concepcional fins a la plaça, fins a la plaça del Congrés o i sigui, davant de l'església, com també tota la plaça del Congrés, s'estan canviant les faroles, les, les faroles perquè mm. jo pensava que canviarien només els llums, però també estan, estan canviant totes les faroles. Mm -hmm. Està en aquest procés diguem d'obres que, que inclús alguna, algun dels forats que es va fer davant de l'església s'ha de que, que tapar per als focs d'artifici del de fi, de, de, de fi de festa de la, mm. de la sortida de les entitats Clar. o de la vostra entitat. No, però, bueno, de moment s'està fent això i va bueno, endavant. Mm. Eh? S'està fent. Perquè sí. una, una de les informacions que ens ha arribat a nosaltres de part mm. del, dels veïns i de les veïnes d'aquí de Congrés indians, és precisament doncs que aquest carrer, el Cardenal de Sydney, com que hi ha poca il·luminació, doncs és més fàcil que hi hagi algun atracament o que hi hagi doncs, algun perill per, per, per la gent que es passeja per allà, no? Ja fa molt de temps que el tros entre el carrer Pardo i el Tarrer Concepcional és una part que està molt, molt deixada per part de l'Ajuntament. No solament pel tema de l'allumenar, sinó també pel tema de les esceres. Mm -hmm. perquè hi ha molts cotxes i molts camions que aparquen, encara que últimament es va posar un cartell de prohibit aparcar camions, hi ha camions mitjans que aparquen i alguns inclús usant les rodes a sobre la cera. Mm -hmm. aquest, tros de, aquest tros de carrera del Cardenal Dretson ja ha sigut en moltes ocasions que hem eh, comentat amb l'Ajuntament, que sap perfectament que això ha sigut de modificar un dia o altre. Uh -huh. eh, es va ser un tros, el tros, diguem, de pardo fins a la plaça, que ha quedat molt digne, molt ample, uh -huh. i aquest tros de cardenal de fins a pardo, a les, les voreres, les esceres són molt estretes uh -huh. i hi ha tota aquesta problemàtica de reparcament de, de, de cotxes i de camions que us totalitzen. Uh -huh. Independentment del tema de l'allumenant, que crec que és necessari, que, també s'hauria sí de fer, un, per part de l'Ajuntament, ampliar les voreres en aquest sentit, en aquest tros de perreça. De fet, el que a nosaltres ens arribat és que les obres impliquen l'ocupació precisament de la vorera en, el, en alguns trams, o sigui que... Sí, sí clar, es podrà... que estan fent els forats per posar el, el, els, els pals, els bàcols del l'allumenat i, clar, mm. això us utilitza perquè, a més a més, han fet els forats i han posat les balles per, per perquè la gent no caigui dintre del forat mm. i això dona, dona problemes de, de mobilitat. Hi ha llocs que és molt estret el pas que hi ha pels mm. dianats, eh? I que també això és un problema important. I som... Mira, i ja, ja, sí. aprofito per dir-te una altra cosa, que, sí. que ja, ja l'he reclamat diverses vegades al telèfon de civisme a Barcelona, mm. en el carrer Terecini, eh, perdó, en el carrer Concepció Arenal, mm. fa més de tres mesos que hi ha hagut un esforranc en la, en la cera, en la, a, a la cera, a la Bodevia, en el mm. número 138. Mm. Quan truco a l'Ajuntament, el, el telèfon de civisme sempre em diu, no és que això és d'un gualt, no, no, no, no és que de cap gualt, sinó que està al mig de la seda, entre dos guals, però està al mig la seda. Porta tres mesos, o més de tres mesos, que està forat allà, i l'únic que sí que van fer, quan vaig reclamar jo aquest tema de civisme, van posar unes valles de, de, de Soriguer, que és l'empresa aquesta de l'aigua, que suposo que deu tenir alguna cosa que veure, i allà està forat. Fa escasament una setmana ho vaig tornar a reclamar, però moment no s'ha mogut. Mira, aprofito per, per, per dir-ho també públicament. A veure si algú es dona per a l'audit i ho arreglant-ho. Doncs sí, se, sembla que s'arreglarà ràpid perquè nosaltres el, el que ens consta ara mateix és que al setembre ja haurien d'estar finalitzades aquestes obres. Ja, ja, per tant, eh, que l'Ajuntament hi fiqui cullerada perquè cal sí, sí, sí. facilitar... El, el tema de l'allumenant jo crec que sí que va ràpid. Eh? Uh -huh. parlava, parlava del forat aquest que hi ha a la vorera de Concepció mm. Renal, Cantó Mart, davant mm. del número 138. Bueno, esperem que tot vagi bé i que l'Ajuntament prengui nota i, i ho acceleri al màxim. D'acord. Eh? Molt bé. Doncs, Molt bé. Carles, doncs, per a moltíssimes gràcies per acompanyar-nos doncs avui. Al vostre servei, al servei del barri de, i, de, i, de, i de tot aquí, on necessiteu. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu-siau, ah. bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà anar un moment a escoltar una mica de música, però atenció perquè tornem tot seguit a parlar amb vos del barri del Bon Pastor. Això serà d'aquí uns moments, fem una pausa i tornem. a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Doncs ja som aquí altra vegada i el que hem de dir és que ara en aquest moments ja s'encara la recta final del nou mercat del barri del Bon Pastor i precisament doncs, per parlar d'aquest tema tenim a un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Bon Pastor en Josep Maria Faldo, molt bon Bon dia, bon dia. Don, ens com estan an aquesta construcció del nou mercat del Bon Pastor. Com a construcció, construcció no hi ha. No sabem quan hi haurà la construcció. El que ha fet el districte de momentat ha sigut el projecte. Uh -huh. Tenim el cafet el, el es va presentar fa uns dies pel mes passat abans de les eleccions d'aquestes uh -huh. eh, europees, va fer una presentació, van venir la gent de mercats. Uh -huh. ...municipals de Barcelona i va estar al districte... Uh -huh. ...i va explicar el projecte, un projecte de mercat nou. Però el tema I... està sobre la taula, no? podríem dir? No, a veure, el, el projecte està per aprovar... Uh -huh. ...i després uh, li van preguntar les dades de, de construcció... ...i això ja per uh -huh. la propera legislatura... ...i tampoc té any, no té data, vaya, és un, no té calendari. La construcció no té calendari. El que sí que podem dir és que l'anterior es va enderrocar i que ara doncs, estàs parant a veure què és el que passa amb, amb aquest tema, no? Sí, l'anterior es va enderrocar, es va fer el provisional, uh -huh. eh, i el llavors, eh, sí, ara la plaça que aquella va quedar buida, i estan esperant, doncs, va, era una de les, de les propostes electorals que portava el, el partit del govern del, de l'Ajuntament, i però, vaja, només s'ha quedat en projecte, no, no uh -huh. ha hagut... Eh, construcció ni tampoc es preveu aquest mandat fer-la. Això segons el, les declaracions del regidor. Ara el que ja és com una mena de carpa... No? Sí, no? ara estem al, al, sí. Al, al mercat provisional, una carpa molt digna, de debò, mm. eh, que, que guanya en qualitat respecte al vell mm. i la gent del mercat eh, amb les condicions molt bé, molt, molt millor que, mm. el que el que hi havia abans, la, de debò. Mm -hmm. I ara estan esperant el definitiu i les condicions econòmiques pel definitiu. Mm -hmm. Aquest és un altre <ríe> tema sí, sí. important. A tenir, a tenir molt en compte. Sí. Clar. Clar. Una cosa no, no pot funcionar sense l'altra, evidentment. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. a, a més, hem de dir una cosa important, que és que en aquests moments estan també reurbanitzant els carrers de l'entorn del casc antic, del Bon Pastor, amb la qual cosa... Doncs... Sí, això... Això és la Sagrada Família, no acaben mm. mai, Mare de Déu. De tota manera, nosaltres aquí tenim una data prevista de finalització de les obres que diuen que com, aquest mes de juny podrien acabar. Això, Ai, Mare, això, jo com, penso com que no, tan de bo, tan de bo, però penso que no. No serà el cas, no? No, no, penso que no, perquè la idea era fer un carrer després acabar-lo i fer-ne una altra i no deixar-lo tot em pantana i buscar aparcaments alternatius i a veure, n'hi han buscat alter... aparcaments alternatius i ara estan tot em pantana negat, mm. tot em pantana negat mm. i es, es, no, no sabem quan acabaran, la veritat és que no sabem, vam tingut problema amb el Clavegram mm -hmm. que calia esperar perquè eren carrers dels que no s'havien tocat des de feia molts anys, per mm. això la idea d'incloure'ls al pla de barris mm -hmm. i estan ahí això de que em pantana negat. En principi el que afecta és la urbanització dels carrers Durrius, Llinars del Vallès, Estadella i Flix. Sí, a Flix li queda molt poquet, però tampoc acaben d'acabar-lo i els problemàtics són els dos grans, Llinars i Estadella, que són els que són els més importants, passa molta circulació i aquests, si estiguessin acabats, ens ferien un favor a tothom. El que sí que segons eh, contempla aquesta renovació és el mobiliari urbà, l'enllumenat, els arbres... Eh... Sí, sí, sí. Igual que es va fer a la uh -huh. part de, de dalt de l'Estadella i uh -huh. el, als carrers esta, eh, Focfollet, Llinars... Uh -huh. bueno, bueno, no, Llinars no, perdó. Llinars no, Focfollet, Mare Eterna, Parri Vermell... Uh -huh. Tota aquesta part que ja es va fer va, segueix el mateix model, segueix el mateix model. I també ens, també ens hem de congratular d'un fet, que és que el barri del Bon Pastor ara en aquests moments acaba de posar en marxa un banc d'aliments personalitzat, no? Sí, sí, una mica seguint el model de la gent de Nou Barris, sí. Uh -huh. Això és sí. una bona notícia. Molt bona, molt bona. És de... Deixem les notícies dolentes enrere i parlem d'una bona, no? Sí, sí, la gent és solidària i... i sí, sí, mira, el diumenge va haver... Un... No, diumenge no, dissabte, dissabte uh -huh. a la tarda al centre cívic, es va organitzar un, una, una mini festa per recaudar diners pel banc d'aliments. La uh -huh. sí, sí. qual cosa vol dir que... El barri <ríe> Cal, in, del... cal inventar-se històries per recollir diners i, i afavorir a la gent més, més, més feble. Això vol dir que el barri del Bon Pastor és solidari i, i, i que sí, treballa sí. pels pel seus veïns i veïnes. No? Home, normalment, la gent que ha passat o pensa que pot passar o està passant el seu, la seva família, és solidària, perquè sap que és trobar-se mm. sense res mm. i la gent, però no ha bon pastor, sinó jo penso que, que a tot arreu que la gent passa necessitats, doncs és la més solidària perquè entén perfectament que és passar per una situació d'aquestes. I més en aquesta època de crisi que sí, sí. estem passant tots. Sí. D'acord, doncs a Josep Maria Faldo anirem connectant en els propers dies a veure com van anant les coses, com es van resolent, a veure si finalment aconseguim que segons el que diu aquest article de l'Ajuntament doncs que l'entorn del cas antic del Bon Pastor doncs, vagi millorant dia a dia. No? Esperem, esperem que sigui una mica ràpid, perquè esperem. ja... El tema dels, dels aparcaments ja s'està notant molt. A més a més, mm. la Guàrdia Urbana tampoc afruixa a l'hora de multar i, clar, és, és... la gent està una mica empipada amb això dels aparcaments. Doncs anirem... de la multi de les multes, mm. perquè, clar, no, no, no han buscat aparcaments alternatius. Mm -hmm. Hi havia dues propostes, no, cap ning ninguna de les dues les han portat a terme mm -hmm. i, a veure, no... Uh -huh. Esperem que acabin ja, que acabin ja. <ríe> molt bé, doncs Josep Maria, moltes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem doncs que vagi tot molt bé. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies, molt bon molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, ara farem una pausa, però atenció perquè d'aquí una estona el que farem serà obrir àrea de servei per parlar amb, de parlar de seguretat, per parlar amb la Guàrdia Urbana i ja per aquest motiu doncs, tenim aquí ja amb nosaltres l'Àngel Tomàs Santos, que és eh, inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana de, de Sant Andreu. Eh, anem a fer una pausa i tornem.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 Tots dos un cop més sot els estels. A la platja estan cantant a benees I bufa el ventet que mou les palmderes Quan torno a sentir La cançó Passat és passat, i res no te'l torna. Però aquesta cançó em porta el moment en què tu i jo jurem estimar-nos per sempre i estar junts per sempre, eternament. Que tierna emoción, que dulce locura, hasta que las nubes cubrieron el cielo. Y ahora que ya se fueron las dudas, no puedo olvidar, no he de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us dèiem, obrim ara a la mateixa àrea de servei per parlar de seguretat i tenim amb nosaltres a l'Àngel Tomàs Santos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Que, com ja sabeu, doncs és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de, de Sant Andreu. Doncs avui tenim força temes a parlar. Eh? Si et sembla, per on, per on comencem? Bueno, Donc si voleu per l'altra part en una mica més, més extensa, però bueno, comentar que avui mateix uh, s'ha iniciat a nivell de tota la, tota la ciutat, uh -huh. eh, bueno, també de tota Catalunya de dir perquè això està coordinat en el Servei Català de, de Tànsit, eh, una campanya de, de, de controls d'alcoèmia i de drogues en la conducció. Eh, ja és una, una tasca habitual a, a qualsevol policia local i, i Mossos d'Esquadra a les vies diguéssim, no interurbanes uh -huh. I, i bé aquesta, ha començat aquest dilluns doncs una campanya, com hem dit a, que afectarà per suposat també aquí al distrito de Sant Andreu uh -huh. eh, i s'observaran Controls, eh, que ja, ja de per si sí. els fem però ara doncs, durant aquests dies se, es veurà incrementat aquest, aquest control i aquests, aquests dispositius. Clar, perquè és que hem de dir que nosaltres estem d'alguna manera tallats per la Meridiana i a Meridiana doncs, podem trobar doncs, persones que portin un portant cotxe i que poden estar doncs, doncs això afectats per, per, per el, algun tipus eh, d'alcoèmia.ment eh, eh, bueno, hi, hi ha molts punts, però bàsicament els punts de, de més afluència de, de trànsit i, mm. i els que uneixen diguessin eh, que és l'àrea metropolitana a la ciutat doncs, bueno, són eh, punts dcial atenció. Mm. Doncs també hi ha el, el, la zona de, de drogues. Eh, també podem parlar d'aquest control, que també es, es sí. realitzarà des de la Guàrdia Urbana. No? Sí, sí, ja. o sigui, en aquests controls el que es fa és en una, en una primera, com a primera mesura és el, el, de, el de, de fer la prova d'alcoholemia i si en uh -huh. cas de que dongués eh, negatiu, eh, si la persona que està conduint té símptomes evidents de poder estar sota influència d'alguna substància... Uh -huh. psicotròpica o estupefant doncs li fan el test salivar que uh -huh. es diu que, és, sí, un, que és... Bueno, és un test igual que el, si algun de vostès ha fet alguna vegada la, el test d'alcoholemia el que es tracta és de, de bufar no? és el, uh -huh. es, medeix, el, es mesura l'aire inspirat 'índex uh -huh. d'alcohol que dona l'aparell en aquest cas en el tema de drogues és un test salivar no? es fan uh -huh. palet como si fuese fues un cutoda que es de, de, de oídas pero para la boca uh -huh. y, y vea que te es el, el que mes en un reactivo el, la posibilidad el, el que allí haya que eh, aquesta persona estigui baix, baix la influència sota la influència de, de substància algun tipus de substància, sea Que és un test que últimament s'ha donat a conèixer a tot arreu, no? Aquest el de Salivar per alguns reportatges sí, que s'han sí, a més. Sí, sí, a veure, aquest test u venin fent lu ja fa, fa molt de temps ja anys. El que passa és que sí que és veritat és que ara que s'ha o sigui, incorporat de forma molt més àmplia tota a totes les policies, mm. doncs s'està fent bueno, també un, un, una informació a la, a la ciutadania perquè sabia que, que, o sigui, que no és això de què va, jo no no he vingut res, però sí que en canvi doncs fer-sús de, de substàncies estupefaents, no? Uh -huh. bueno, aquesta consciència de que no de que, bueno, el primer no s'ha de conduir sota la influència de, de qualsevol substància sigui alcohòlica o sigui de drogues perquè afecta uh, uh -huh. a la conducció i per tant a la perillositat que hi ha a la via. Uh -huh. Molt bé, doncs et sembla que canviem de tema uh -huh. perquè hi ha altres temes també que podem destacar. Sí, bé, bueno, el que sí que volia, tenint ja d'aquí a res, eh, tenint dia de Sant Joan i bueno, la revetja de Sant Joan amb tot allò que, que significa primer els diferents punts del barri que s'han demanat per part de, de les associacions i entitats eh, per fer alguna revetja, eh, les quals doncs, serveix tècnics del distrit doncs, fa la corresponent autorització i després bueno, tenint com foguera en si sí, no, el que és el la de la flama del Canigó que bueno, uh -huh. està concentrat al, al jardí d'Elche que bueno, és això, el uh -huh. bidó que sí. fa i després el que és la foguera a, a la plaça Can Fabra uh -huh. tot, bueno, està tot previst eh, com aquesta flama del Canigó bueno, és un, és un, un acte que, o sigui, que és de ciutat el que uh -huh. bueno, arriba a molts punts de Barcelona i bueno, hi ha, hi ha aquí en aquests dos, aquests dos punts i després també comentar perquè bueno, tothom papi es normal en aquestas datas el beurrá vos pues, las casetas de pirotenios sea, y que, que venan articulas de pirotenenia de bueno los petardos el escuet etcétera Tenim 10 al districte autoritzades, aquesta és una autorització que s'expressa de la subdelegació del govern i, uh -huh. i després tenim 9 punts diguessin que són locals que són permanents, quan dic permanents en el sentit de que hi ha vegades que són temporals que només sobren aquest temps però que estan autoritzats com locals en diferents eh, àmbits Eh, per, poder tenir, bueno, per poder posar a la venda aquests, aquests elements, en aquest cas tenim nou, ah. i bueno, que tots els ciutadans que sabien que, que des de Guàrdia Urbana, a més de les corresponents d'inspecció que s'ha de fer des de la subdelegació del govern per, per poder donar els permisos corresponents des de Guàrdia Urbana, a nivell del districte de tota la ciutat, perquè en cadascú dels districtes hi ha també elements d'aquests, aquest, es fa inspecció puntual aquests dies uh -huh. per, bueno, per tal de que tots els articles que estan, tenen posats a la venda estiguin dintre, dintre de la legalitat pertinent, així com les mesures de seguretat en quant a extintors, uh -huh. distàncies, les tanques, etcètera. No? dir que aquestes casetes que ara es posen als carrers compleixen totes les mesures de seguretat. Sí, i si, no, i si no les compleixen, doncs nosaltres etixequem acte i bueno, es posen coneixement de la subdelegació de govern si són infraccions diguésin lleus, que pot ser una senyalització per dir-ho, no? un que no està senyalitzat algun extintor està però o, o alguna tanca que està mal posada a una distància bueno, són correccions que es fan sobre la marxa diguessin uh -huh. i obliguem a, a complir-les i després és clar si hi ha infraccions greus que poden afectar la seguretat, doncs, automàticament es cancel·la l'autorització. Per sobre uh -huh. hem de dir que són molt poques les las ocasión en que tienen que arribar a que está que esta situación y uh -huh doncs si vols oferir-nos alguna informació més no, l'únic que sobretot voldria fer consciència en el tema de, de la compra dels, Aquests... dels, dels petars de la pirotècnia ah. hi, hi ha quatre categories, no? la quarta és la que es fan els, bueno, quan fan algunes de, alguna actuació del castell de Fols, etc ah. no? hi ha tres categories principals la u 2, 3 ah. i la 4 aquesta, que... entonces la 1 és, és que la venda és a partir de 12 anys, la de 2 que són d'una miqueta més d'intensitat és a partir del 16 i després ja els que són una mica més sonors Eh, de categoria mm, tercera mm, bueno, que tot, tothom sigui conscient d'aquestes situacions i que tinguin, tinguin cura desgraciadament sempre en aquestes revetges sempre hi ha cremades etcètera, que bueno, tenen un, un, un ús responsable d'aquests oh. articles i sobretot per la canalla no? que, oh. que, bueno, que han, han d'anar amb cura només oh. aquesta consideració a nivell general D'acord, doncs Ángel Tomàs Santos de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem trobar nos en els propers dies perquè el, el programa tot canviarà una mica la seva manera de funcionar perquè ja estem a l'estiu però eh, també doncs ens agradaria comptar amb la vostra presència Molt bé, doncs que vagi molt bé i per tothom bon arrebetge bon dia de Sant Joan Bon dia de Sant Joan a tothom Sí, sí doncs ara el que fem, una pausa, tornem. Vinga. Portava un jersey vermell i un bon pentinat però no l'he saludat En canvi m'he quedat parat davant d'un aparador amb miralls I mirant mai he pensat que n'han passat Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia.. Doncs aquests dies hem de dir que es celebra el tricentenari del 1714. Per tant, avui es realitzarà una conferència que porta el nom de Barcelona 1714, any zero. Aquesta conferència anirà a càrrec de l'historiador Gregori Siles. Aquí tenim a l'altra banda del filtelefó. I molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que la gent podrà escoltar avui, aquesta tarda, si s'acosta al Centre Cultural Can Fabra? Eh, bé, primer, lo... sobretot, ser és més que fer una aportació a el molt que s'ha dit, no? és més aviat una reflexió historiogràfica no? del que, de que va representar una mica com a tall a la nostra història al el, el, el 1714, l'11 de setembre, no? de un desenvolupament històric, cultural, polític que tenia, doncs uh -huh. representa un tall, no?, i, uh -huh. i veure una mica d'abans, i també després veure que tampoc aquest tall tampoc va, o sigui, que enseguida a Catalunya uh, doncs van sorgir, doncs podríem dir, moviments antiabsolutisme o, o moviments de protesta contra, aquest, contra el que havia representat aquest tall. Mhm. Uh -huh el que sí que de dir és que, eh, sí que es va produir canvis importants a la manera d'actuar i a la manera de ser de, dels catalans a partir d'aquesta data, no? Uh, sí, bé, bé, precisament el canvi bé imposat, no?, per un nou... Aquí teníem unes institucions que, que podien funcionar millor o pitjor, però eren institucions d'aquí i institucions molt molt arraigades no? uh -huh. com el Consell de Cent a Barcelona o la, la mateixa Generalitat uh, acostumades no només a la gran política sinó a la brega del dia a dia dels de, uh -huh. de, assumptes d'abastiment de, de, les epidèmies i de cop són, són suprimides de cop per unes noves institucions per una sèrie de gent que sovint no tenia experiència no? i tot això doncs, provoca un, un, un trencament un trencament mm. molt dur cap a Catalunya no? I, i, i bé, una mica en base a això de veure les conseqüències d'aquest trencament també anirà a la xerrada no? Per aquest motiu de, es diu Barcelona 1974, any, any zero no? sí, és, aquest, és... aquest, sí, aquest títol així una mica que l'hem agafat venia uns altres anys zeros històrics no? mm. a la història dels sí. alemans mateixos a, Uh, a la, la caiguda de Berlín al 45 doncs li diuen a l'any 0 com un tornar a començar o, o inclús uh, a l'any 0 per excel·lència que és el de la, el de la mort de Cris no? encara que uh -huh. la gent en aquell moment no es va enterar que era l'any 0, sinó que és una cosa posterior doncs com, com un reset o un tornar a començar no? um, però uh -huh. que moltes vegades no deixa de ser també una data arbitrària i veiem que, que n'hi ha continuïtats trencaments també continuïtats no? Uh -huh i també em de dir que aquesta tarda a la conferència doncs, es parlaran també de canvis culturals de no? canvis polítics Bé, bé sobretot l'enfocament serà més, més polític que, que cultural no? mm. uh, encara així el, sí que alguna menció al, al tema cultural farem perquè l'impacte que va tenir Uh, a la, a nivell de Catalunya tenia una cultura, una llengua, una cultura sí. i, i de cop que per al decret de la Nova Planta doncs, uh, uh, es suprimís el català com a llengua oficial no com a llengua col·loquial uh. que es podia continuar doncs clar, per suposat va provocar un, un trencament cultural que, que costarà molt refer-lo, perquè una cosa és que la gent en continuem parlant, però una altra cosa és que, que n'hi hagi una interrupció cultural, artística, d'elaboració de, de, de novel·les, d'obres de teatre, de poemes, no? i això sí que, que, que, que va costar recuperar. Mm -hmm. Ai, amb si aquest mateix any, del 2014, doncs, torna a haver-hi un altre any zero. No? <ríe> Bé, no sé, a veure... Eh... Jo sóc d'aquells que pensa que la, que la història no, que no es repeteix, que, que de fet hi ha una tendència a a assimilar els recontegiments de fa... Jo també faig la ruta 1714 per Barcelona i la gent troba moltes similituds amb el de quan explico de del que va passar fa 300 anys amb ara, no? Mm. I, I jo crec que es repeteixen moltes vegades els comportaments... Uh, perquè som humans, clar. però que la història no s'acaba de, de repetir. Que, que segurament tindrem un any 09, però serà molt, molt diferent aquell any 01 i esperem que a, a millor. Exacte. <ríe> <ríe> molt bé, doncs, Gregori i Siles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé la conferència d'avui. Molt bé, merci. Adéu-siau. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, tant la Judit com jo és anar directament a buscar la nostra habitual agenda. Som-hi! Molt bé, doncs una agenda en la que englobarem moltes coses. Comencem parlant de les millores al carrer Liuba.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 Doncs aquesta activitat es troba emmarcada dins el Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic 2013-2014 i la data prevista de finalització d'aquestes obres del carrer Lluva és el mes de juliol. És a dir que quan tornem de vacances suposo que hi haurà canvis al voltant dels nostres carrers. També hem de comentar-vos que el Sant Andreu Teatre us acosta al teatre com a eina pedagògica. El teatre és una eina poderosa per a per educar a nens i nenes que ensenya a través de l'experiència en viu. Per això, entre setmana, ens visiten d'escoles d'arreu que gaudeixen de propostes de música, teatre i dansa. A més, els pares i mares que ens visiten els caps de setmana compten també amb fitxes plenes de jocs i activitats per reforçar la sortida. I ara ens en anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix Transformacions. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al Carrer Gran, número 111, us ofereix fins demà una exposició col·lectiva que presenta una tria de treballs dels alumnes que cursen el tercer curs de disseny de la llotja, Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu. Prenent com a referència l'obra de l'artista Ramon Guillem Balmes, els alumnes duen a terme la seva pròpia interpretació treballant amb la idea del cos com a metàfora o estructura. I atenció perquè ens acaba d'arribar una informació que és que aquest dijous a la sala d'Andreu Cortines del districte de Sant Andreu, a les 7 de la tarda, doncs el que es farà serà una nova audiència pública de l'estat del districte qual cosa, doncs, Aquella gent que tingui alguna cosa a veure amb el districte, ja sigui com a entitat o, o personal, doncs, que sàpiguen que aquest dijous a les 7 de la tarda al districte de Sant Andreu es farà aquesta audiència pública i a la qual li poden assistir doncs, tots aquelles persones i entitats que ho vulguin. També parlem ara mateix de, uh, del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que fins al dia 4 de juliol us ofereix l'exposició Enredant la troca. Doncs, es tracta d'una exposició que remora la societat del segle XVIII, una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Organitza al mateix Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. També dintre del, del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu hi ha aquest Paraules de Festa que es realitzarà aquest dissabte a les 12 del migdia.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 de la mà de la Federació Internacional d'Escravel, es es anirem descobrint tot el glossari festiu de la nostra cultura popular. I més coses perquè ja us podem avançar que dissabte, a dos quarts de set de la tarda, hi haurà una nova ballada de sardanes a càrrec del foment sardanista Andreueng. Doncs això, serà aquest dissabte, a partir de dos quarts de set a la plaça de Can Fabra. Més coses, doncs això que ens explicava ara mateix l'Àngel Tomás Santos de... Uh, sí, de, la Ur, de la Guàrdia Urbana i és que la flama del carri, del canigó arribarà aquest dilluns a les 9 a la plaça d'Urfila. Nosaltres us aquí, donant les gràcies a la Judit Guiu, també a Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu!